Поїзда, протяжне виття, подібне до стогону проклятих душ, і низка гуркотів, що нагадували стрілянину, свідчили про в'їз поїзда в тунель. Припустимо, що тіло міс спочатку сховали в купе, а потім викинули. Вона стала жертвою підступного задуму, у міру того, як голова Едни почала міркувати... Вона згадала моторошну розповідь, прочитану в журналі. Дві пані на зворотному шляху з подорожі сходом прибули ввечері в готель на континенті. Донька запам'ятала номер матері перед тим, як увійти до свого. Повернувшись пізніше, вона не виявила ні сліду матері, а в її номері були інші меблі та інші шпалери. Коли вона Почала розпитувати, керуючий став запевняти її, що вона прибула в готель одна. Імені її матері не було в реєстраційних книгах. Водій таксі і носії на вокзалі теж брали участь у змові. Мати розтанула немов хмара димо. Звичайно ж, пояснення знайшлося. Поки дочка йшла, мати раптово померла від шуми в якої вона заразилася на Сході. Найменший слух про чому відлякав би від готелю міських гостей, які приїжджали на майбутню міську виставку. В ім'я таких важливих інтересів можна було пожертвувати однією людиною. Історія була справжньою, і Една задумалася про схожість зі зникненням міс Берд. Якась незначна іноземка звинувачує важливу персону у вбивстві. Вона буде ключовим свідком на суді. Зрозуміло, з нею треба щось зробити. Скажімо, потрібно її змусити розтанути, наче хмаринка диму, подібно до тієї іншої леді. Для цього не потрібно влаштовувати складну багатоступневу змову. Лише змова кількох зацікавлених осіб. Една відчула, що в неї піднімається температура. і стало спекотно, немов у печі. Усі вважали її трохи божевільною. Немов вона влаштувала безлузді сцени. За нею спостерігали глузливі погляди, коли вона повернулася у вагон-ресторан. Професор розмовляв із лисим чоловіком, із головою стерв'ятника, а Кар їх слухав. Побачивши Едну, він трохи насупився. «Я повинна вам дещо сказати», – вигукнула вона. «Це змова проти міс Берт. Ми повинні їй допомогти. Адже ми теж англійці. Послухайте». Професор вислухав її з холодним мовчанням і підняв брови, обернувшись до людини з пронизливим поглядом. Той погодився і дав коротке пояснення. «Хочете вислухати дружню пораду?» – запитав професор, розмовляючи з Едною, немов з примхливою дитиною. «Цей джентльмен – відомий німецький психіатр, і він вважає, що ви дещо збожеволіли після сонячного удару». «Ви хочете сказати, що я збожеволіла?» – з жахом запитала Една. Вам нема чого побоюватися, запевнив її професор, але вам небезпечно залишатися на самоті. Якщо ви не заспокоїтеся, він порекомендує помістити вас у лікарню в Мілані у ваших власних інтересах, поки він не зв'яжеться з вашими друзями. Він не може так вчинити зі мною, закричала Една, якій раптово здалося, що Англія дуже далеко. Я їду додому, я буду чинити опір. Це буде нерозумно, ви розумієте? Зберігайте спокій, і все буде добре. Професор не був лиходієм. Він вважав, що една невротичка, яка бреше з любові до сенсацій. Він вірив, що чинить якнайкраще, і не розумів, у яку безодню жаху він занурив Едну. Побілівши, вона відсахнулася і відійшла в сусіднє з рестораном приміщення, де забилася в найдальший кут. Вона не сміла повернутися у своє купе, бо боялася всіх його пасажирів. Здається, весь світ об'єднався проти неї. Вона запалила сигарету тримтячими руками і спробувала прояснити своє становище. Вона подумала, що психіатр може виявитися в змові з баронесою і засунути її в лікарню в Мілані. Будь-яка спроба опору буде свідченням проти неї. Її триматимуть під замком, поки вона справді не свихнеться. Знадобиться час, щоб помітити її зникнення, а друзі думатимуть, що вона все ще за кордоном. Вона знала, що місберт існувала і була викрадена, але спроби врятувати її видавалися безнадійними. край змучена і паралізована страхом, Една відчувала крах усіх надій. Вона втомлено заплющила очі і знову віддалася ритму ходу поїзда. Раптом вона почула дружній голос і побачила поруч усміхненого кара. «Я подумав про дивне зникнення місберт», – сказав він. «Якщо хочете, я розповім вам, як воно могло статися. Але спочатку дайте відповідь. Коли ви війшли в поїзд у сусідньому купе, була одна черниця чи дві?» «Одна, а зараз їх дві». «Я знаю, але друга могла бути де-небудь у поїзді». У коридорах таке стовпотворіння чудово урочисто промовив Кар. Наймовірніше ніхто й не помітив. Тепер припустимо, що ваша міс повстала проти важливої персони. А в цих далеких місцях усе ще панує феодальна система. Отже, її слід усунути. А де це зручніше зробити – ніж у залізничній подорожі. Ви хочете сказати, що її виконали з поїзда в тунелі? Прошепотіла Една. Го, ні. Її тіло знайдуть і виникнуть небезпечні запитання. Я хочу сказати, що буде втрачено багато цінного часу до того, як помітять її зникнення. Її близькі можуть подумати, що вона залишилася на кілька днів у Парижі, навіть якщо вони сильні та впливові, сліди вже охолонуть на той час, як почнеться розслідування. А вони старі і безпорадні. Сумно в будь-якому разі їхні спроби наштовхнуться на змову мовчання. У цьому братимуть участь і впливові особи, і поліція, але я впевнений, що єдині учасники змови, це баронеса, доктор і дві черниці, а решта пасажирів – місцеві жителі, які підтримують баронесу, тому що так належить за традицією. Але безсумнівно, що жінку затягли в купе, зарезервоване баронесою, наприкінці поїзда поруч із купе лікаря. І що з нею сталося? Я думаю, що вона лежить у сусідньому від вас купе зв'язана, а її обличчя вкрите бинтами й пов'язками. Ви були небажаною порушницею плану. А після того, як ви послужливо задрімали, міс Берд покликали в сусіднє купе, попросивши допомогти покаліченій пані. І вона попалася, як пташка в клітку. Так, кивнула Една. Я впевнена, що так і було. У купе двоє тримали її, а третій робив укол. Коли вона знепритомніла, їй зав'язали обличчя бентами і заклеїли пластиром. Потім фальшиві пацієнці, вже одягнені в уніформу, залишалося лише зняти бенти зі свого обличчя і відклеїти пластир, щоб виглядати як справжня черниця. І коли ми приїдемо в Мілан, боюся, що вони відвезуть її в лікарняній машині у відокремлене місце біля річки. А вона навіть нічого не помітить. Її триматимуть увесь час в непритомному стані». Една схопилася. «Ми маємо щось зробити», – крикнула вона. «Слухайте мене». Карпо посадив її назад. Це лише моя ідея. Мені здалася підозрілої пацієнтка, обличчя якої так явно показували. Але ми не зможемо цього довести. Але чому? Чому? Тому, що хвора може бути і справжньою. Ми не можемо вимагати перевірки її ран, наполягати на тому, щоб зняли бенти і відклеїли пластер. Рана почне кровоточити... І хвора може померти. Тоді ми проведемо роки у в'язниці за ненамисне вбивство. Една спробувала вирватися, але він її втримав. Не робіть дурниць. Я пам'ятаю ваш сонячний удар. Я просто показав, що могло статися. Але я схожий на стареньку, яка вперше побачила жирафа. Я цьому не вірю. Пасажири в першій черзі на обід зайшли в ресторан. Відчуваючи, що не може бачити їжу, Една вийшла в коридор. Кар заговорив із нею, але вона відвернулася з люттю, забирайтеся, я вас ненавиджу. Після довгого просування через два відділення між вагонами, де Гуркіт здавався музикою металевих концертин, а її могли схопити і розчавити. Вона виявила, що опинилася біля свого купе. Запаморочення, яке помітив психіатр, знову почалося. І одна втратила відчуття реальності і відчула себе на місії міс Берд. Їй здавалося, що вона зв'язана, безпорадна, скляп у мороті, не може ні крикнути, ні поворухнути пальцем, Оточена жорстокими ворогами і чекає страшного кінця. «Я повинна її знайти», – зніяковіло прошепотіла Една. Вона доторкнулася до ручки, коли двері відчинилися, і лікар вийшов у коридор. Його обличчя здавалося білою плямою над чорною бородою, а очі збільшені окулярами. Виглядали двома темними бездонними колодязями. «Мадам почувається краще?» – запитав він. Гедна злякалася. Вона кивнула і подивилася в темряву за вікном. Поки зловісний лікар стояв поруч, вона пересіла на своє місце. Незабаром душевне фізичне сумяття змішалося, вона втратила відчуття часу і простору, немов покинула своє тіло, і опинилася лежачою на рейках. У той час як поїзд безжально проїжджав по її голові дзінь-дзінь-дон, кожен оберт коліс завдавав їй болю. У неї піднялася температура, її лихоманило, перед її очима пливли картинки. У дверях стояли двоє старих батьків, рав, прив'язаний і нетерплячий. Чекав на свою господиню, яка ніколи не повернеться додому Вони під'їжджали до Мілана Вона бачила вдалені вогні станції Через змішані відзеркалення у вікнах, на стінах і на платформі Пейзаж здавався тремтячим. Вона чула шум у сусідньому купе Багаж опускали на підлогу і кликали носильників Охоронець проходив коридором якраз тоді, коли Карп підійшов до дверей. Ми в'їжджаємо в Мілан, сказав він. Мілан це слово здалося Едні ударом струму, що пробігає її оголеними нервами, і вмикає потужний імпульс. Вона діяла, немов у гарячці божевілля. Просизнувши під рукою охоронця, вона кинулася в сусіднє купе. І перш ніж хто-небудь зрозумів, що вона робить, відклеїла пластир і зірвала бенти з обличчя хворої. Охоронець вигукнув крик жаху, що перейшов у здивування, коли пов'язки відклеїлися і оголили не рани, а обличчя жінки середніх років. «Міс Берд", закричала Една. Почувся шум паніки та збентеження. І Една відчула, що її відштовхнули вбік. Вона відчула себе повністю виснаженою. Дійшовши до свого місця, вона впала. Шум і вогні говорили про те, що вони прибули на велику станцію. Поїзд зупинився. Шум у сусідньому купе посилився, потім затих. Інші пасажири зайшли в вагон. Вона почула свисти стукіт коліс поїзда, що продовжував шлях до Базеля. Хтось заговорив із нею. Вона подивилася на нього і побачила погляд близького друга, який не знав її імені. «Усе гаразд», – сказав Кар. Охоронці знали, що робити. Доктор і його спільники перетихли, як ягнята. Поки що їх звинувачують лише у спробі викрадення баронеса пішла, зробивши вигляд, що не знайома з ними. Тож їй це може зійти з рук, хоча становище в них складне. Але едно не цікавило їхнє становище. «Що з міс Берд?» – запитала вона. Їй призначили лікування. Психіатр, до речі, на рідкість порядний хлопець наглядає за нею. І вона скоро прийде до тями, але їй доведеться затриматися в Базелі до завтра. Ви можете перервати подорож, щоб скласти їй компанію. А ви можете теж залишитися, тоді я згодна. Раптом Една відчула себе страшенно щасливою. На початку мандрівки вона знемагала від нудьги і безглуздості свого життя і даром розтраченої юності, але небезпека, якої зазнала міс Берд, дивовижним чином змінила Едну, буквально на рівні хімії. Усі клітинки її тіла почувалися оновленими, вони співали від радості життя. Скільки щастя у світі! Завтра чекають щасливі зустрічі, у поїзді їдуть нові пасажири. Вони сміються, кричать і жестикулюють. Вночі в Базелі вона спала без задніх ніг. Коли вранці вона зайшла в ресторан-готелю, міс Берд снідала на балконі, милуючись рейном, зеленим і блискучим у сонячному світлі. Вона виглядала напорочу свіжою, немов пережити пішло їй на користь. Я придумала, що розповісти вдома, повідомила вона, мама буде приголомшена. Думаєте, варто їй розповідати? запитала една. У її віці це може викликати шок. Оскільки до ресторану зайшов кар і подивився на едну. Міс Берт підморгнула Едні, немов одна школярка іншій. Не бійтеся. Я не збираюся їй лякати, інакше вона заборонить мені подорожувати. Але ж за кордоном стільки цікавого. Я розповім їй тільки про ваш роман». Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.